Джо Аберкромбі. Чорти. Переклад з англійської Юрія Поповича. Читає Рік Санчес. Передмова. Дорогі читачі, мене звати Джо Аберкромбі і останні 20 років я пишу похмуре і жорстоке фентезі, наповнене гострим екшеном і зворушливою романтикою – проникливими спостереженнями і шокуючими поворотами, яскравими персонажами в неймовірних ситуаціях. І все це приправлено щедрою порцією цинічного гумору. Але ніхто не любить грузнути в рутині. Тож цього разу я вирішив все змішати і написати жорстоке і похмуре фентезі, наповнене проникливим екшеном і цинічною романтикою, шокуючими спостереженнями і зворушними поворотами, неправдоподібними персонажами в непередбачуваних ситуаціях і при цьому з ще більш насиченим яскравим гумором, ніж будь-коли. Насамперед, я хотів написати щось веселе. Так з'явилися чорти, роман, дії якого розгортається в альтернативній Європі, що постійно потерпає від загрози вторгнення ельфів, а також у світі монстрів, найнятих десятирічною папою, щоб вирішувати проблеми, з якими праведники не змозі впоратися. Серед них перевертень-розпусниця, самовпевнений мах, старезний вампір, ельфійка-невидимка і лицар, проклятий безсмертям, на чолі з ченцем, який ченцем-то бути ніколи й не прагнув. Разом вони вирушають у безглузду подорож, щоб посадити злодюшку на трон Трої. Кривою стежкою. Вони торкнуться таких глибоких філософських тем, як природа релігії, можливість спокути, місце душі в тілі, що насправді робить героя справжнім героєм, коли має бути Великдень, чи вміють ельфи плавати, і чим особливо привабливі певні види вареників. Сподіваюся, вам сподобається. Підпис Джо Присвячується Джиліан, яка тягне фантастику в стічну трубу з 2006 року. Частина перша. Найгірша у світі принцеса. День святого Елфрика. Було 15 число вірності, і брат Діас запізнювався на аудієнсю до її святості папи. Чорт забирай! вигукнув він, коли його карету, яка й без того летягнулася, обступила процесія флагелантів, що плакали. І їхні спини обливалися кров'ю, а обличчя сльозами захоплення. Вони шмагали себе бетогами під знаменом, на якому було написано лише одне слово – «покайтеся». У чому саме закликали «покайтеся» не уточнювалося. У кожного щось та і знайдеться, Геш. «Чорт, забирай!» Можливо, це і не належало до 12 чеснот, але брат Діас завжди пишався своєю пунктуальністю. Він виділив аж п'ять годин на шлях від заїжджого двору до місця співбесіди, будучи впевненим, що у нього залишаться принаймні дві години, щоб побожно помилуватися статуями старших святих перед Небесним палацом. Адже казали, що зрештою всі дороги у священному місті ведуть саме туди. Тільки тепер здавалося, що всі дороги у священному місті ведуть відчуженими колами, якими кишить неймовірна кількість паломників, повій, мрійників, інтриганів, скупщиків, мощей, торговців індульгенціями, шукачів чудес, проповідників і фанатиків, ошуканців і шахраїв, повій, злодіїв, купців і лихварів, воїнів і головорізів, дивовижна кількість копитної худоби. Калік, повій, повій, Калік. Він вже згадував повій. Вони переважали кількість священників приблизно у 20 разів. Їхня яскрава присутність у благословенному серці церкви, хрипливі вульгарні пропозиції і вкриті сиротами кінцівки, які вони виставляли на показ попри байдужий холод, звичайно, шокували. Це було безсумнівно ганебно, але також пробуджувало бажання, які брат Дієс обнадійливо вважав давно похованими. Він був змушений поправити свій габіт. Характерний одяг членів орденів та релігійних конгрегацій. Залежно від ордену складається із сукні, плаща, скапулярію та пояса або шнура цингулума. – цингулума. І підвести очі до неба, або принаймні до стелі карети, що тряслася. Саме через такі речі він і потрапив у халепу. «Чорт, забирай!» Він опустив вікно і просунув голову в морозне повітря. какофонія гімнів і зваблення, торгу і благань про прощення – і сморід деревного диму, дешевих пахощів і рибного ринку поблизу миттєво потроїлися. І він не знав, чи затуляти вуха чи ніс, поки кричав до кучера. «Я так запізнюся!» «Я б не здивувався!» Чоловік говорив з утомленою покірністю, ніби був незацікавленим стороннім спостерігачем і не брав непомірної плати за те, щоб доставити брата Діаса на найважливішу зустріч у його житті. «Сьогодні день святого Елфріка, брати!» І його мощі піднесли до шпилю церкви непорочного зачаття і показують нужденним. Кажуть, що вони зцілюють від подагри. Це пояснювало кульгавість, палиці та крісла на коліщатках у натовпі. Чи не могла це бути золотуха, чи постійна гикавка, чи якась інша хвороба, яка б не завадила хворим зійти зі шляху, яким мчала карета на повній швидкості. «А немає іншої дороги!» – закричав брат Діас над цим голосінням. «Сотні доріг!» Кучер знизав плечима, дивлячись на натовп, що йомився навколо. Але там також День Святого Елфрика! Дзвони на полудену молитву почали лунати над містом, починаючи з одного-двох самотніх дзенькутів із придорожних святинь і перетворюючись у дисонансний оркестр-дзвінниць, коли кожна каплиця, церква і собор додавали свої власні насамовиті дзвони, намагаючись заманити паломників крізь свої двері, на свої лави і до своїх скриньок для збору пожертвувань. Карета рвунуло з місця, наповнивши брата Діаса полегшенням, а потім одразу ж зупинилася, зануривши його у віччій. Неподалік двоє обшарпаних священиків з ворожих жебрацьких орденів вмостилися на висувних катедрах і небезпечно погойдуючись над натовпом зі стогоном замучених механізмів, розбризкаючи слину, запекло сперечаючись про точне значення заклику спасительки до поштивості. «Чорт, забирай!» Уся та робота, витрачена на підрив авторитету братів у монастирі, усі ці клопоти, щоб коханки-настоятеля не дізналися одна про одну, усі його вихваляння про те, що його покликали до священного міста, виокремили як особливого, позначили великим майбутнім. І саме тут помруть його амбіції. Поховані у кареті, що застрягла в людському багні на вузькій площі, названій на честь святого, про якого ніхто не чув, холодній як льодовня, жвавій як бойня і убогі як виходок між розмальованим загородженням, переповненим жебраками з офіційними дозволами на таку підприємницьку діяльність і липовим помостом для публічних покарань, на якому група дітей спалювала опудола ельфів, набиті соломою. Брат Діас дивився, як вони били гостровухих, гострозубих солом'яників, здіймаючи з них зливи іскор, а глядачі поблажливо аплодували. Звісно, ельфи є ельфи, і хай краще згорять, ніж не згорять, але це було щось тривожне в цих пухкеньких дитячих обличчях, що сяяли несамовитим захватом. Теологія ніколи не була його сильним боком, але він був упевнений, що спасителька багато говорила про милосердя. Ощадливість, безумовно, була однією з дванадцяти чеснот. Брат Діас завжди нагадував собі про це, коли обходив жебраків біля монастирських воріт десятою дорогою. Але іноді треба вкладатися, щоб отримати прибуток. Він вихилився з вікна, щоб знову крикнути Кучерові. «Обіцяйте, що доставите мене до небесного палацу вчасно, і я заплачу подвійну ціну!» «Це священне місто, брате. Візник навіть не потрудився знизати плечима. «Лише божевільний обіцятиме тут!» Брат Діас заліз назад у карету, сльози щипали йому очі. Він зіскочив зі свого місця на одне коліно і взяв фіал, який носив на шиї. Старовинне срібло відшліфоване протягом століть до близьку об шкіру його предків. «Облаженна свята Беатрікс!» – прошепотів він, вічайдушно стискаючи фіал. «Свята мучениця, і хранителько сандалій нашої спасительки. Я прошу лише про одне. Допоможи мені приїхати на цю срану аудієнцію до папи вчасно!» Він одразу ж пошкодував, що вилився в молитві і зробив знак кола на грудях, поки морально набирався духу, щоб ущипнути себе по центру городей на знак покаяння. Свята Беатрікс дала знати про своє невдоволення. Пролунав оглушливий удар по даху, карету тряхнула, і брата Діаса різко кинуло вперед. Його відчайдушний Зойк обірвався, коли сидіння попереду вдарило його просто в рот.